Polipsárkány Besorolása 4X-es osztály Az Észak-Amerikában honos, félig madár, félig hüllő polipsárkányt, mint neve is mutatja, egykor sárkányfélének tartották, ma azonban már tudjuk, hogy ez az állat az okkami távoli rokona. A polipsárkány nem okát tüzet, helyette fűrészes acélfogait mélyesztí áldozatába ennek a fajnak a képviselői gyakran veszélyeztetik a nemzetközi titokvédelmi alaptörvény betartását. A polipsárkány tekintve, hogy kíváncsi természete és golyóálló bőre miatt nehéz elriasztani, olyan gyakori szereplő a Mugli sajtóban, hogy még a Lokneszi szörny sem feltétlenül esélyesebb nála a legönreklámozó bestia címre. 1949 óta működik mérilendben a polipsárkány védelmi liga, melynek elkötelezett tagjai módszeresen amneziálják azokat a muglikat, akik polipsárkányt látnak.